Metro no Despre Maica Domnului Când sufletul e în iubirea lui Dumnezeu, cât de bune, cât de plăcute și vesele sunt atunci toate. Dar chiar și în iubirea lui Dumnezeu sunt întristări. Și cu cât e mai mare iubirea, cu atât mai mari sunt și întristările. Maica Domnului n-a păcătuit niciodată, nici măcar cu un singur gând, nici n-a pierdut vreodată harul, dar și în ea au fost mari întristării. Iar când stătea lângă Cruce atunci întristarea ei a fost nemăsurată ca oceanul și chinurile sufletului ei au fost neasemănat mai mari decât chinurile lui Adam la izgonirea de rai, pentru că și iubirea ei era neasemănat mai mare decât iubirea lui Adam în rai. Și dacă a rămas în viață, e numai pentru că a întărit-o puterea Domnului, fiindcă Domnul a vrut ca ea să vadă învierea Lui și după înălțarea Lui să rămână pe pământ spre mângâiere și bucurie apostolilor și noului popor creștin. Noi nu ajungem la deplinătatea iubirii Maicii Domnului și de aceea nu putem înțelege pe deplin întristarea ei. Iubirea ei era desăvârșită. Ea iubea nemăsurat de mult pe Dumnezeu și fiul ei. Dar iubea cu o mare iubire și norodul. Și ce n-a trăit ea atunci când oamenii pe care iubea atât de mult și a căror mântuire o dorea până la capăt au răstignit pe fiul ei prea iubit? Nu putem pricepe aceasta, pentru că în noi iubirea de Dumnezeu și de oameni e mică. Așa cum iubirea Maicii Domnului e nemăsurată și ne înțeleasă, așa și întristarea ei e nemăsurată. Și neînțeleasă pentru noi. O fecioară precurată Maica lui Dumnezeu, Spune-ne nouă copiilor tăi, Cum iubeai pe fiul și Dumnezeul tău Când trăiai pe pământ, Cum se veserea duhul tău de Dumnezeu, Mântuitorul tău, Cum priveai fața lui prea frumoasă Cu gândul că el este cel pe căruia Îi slujesc cu frică și dragoste Toate puterile cerești. Spune-ne ce simțea sufletul tău când țineai în brațele tale pruncul minunat, cum l-ai crescut. Care au fost dorerele sufletului tău când împreună cu Iosif l-ai căutat vreme de trei zile în Erusalim? Ce chinuri ai trăit atunci când Domnul a fost dat spre răstignire și a murit pe cruce? Spune-ne, care a fost bucuria ta la înviere și cum tângea sufletul tău după înălțarea Domnului? Sufletele noastre... Sunt atras să se cunoască viața ta împreună cu Domnul pe pământ, dar tu n-ai vrut așterna aceasta înscris și ai învăluit în tăcere, taina ta! Multe minuni și mile am văzut de la Domnul și de la Maica Domnului, și nu pot să dau nimic în schimb pentru această iubire. Ce-aș putea da prea sfintei noastre stăpâne pentru că nu s-a scârbit de mine în păcat, ci m-a cercetat și luminat cu milostivire. N-am văzut-o, dar Duhul Sfânt mi-a dat să o cunosc din cuvântul ei cel plin de har și mintea mea se bucură și sufletul meu este atras spre ea cu atâta iubire, că și numai chemarea numelui ei e dulce inimii. Într-o zi pe când eram un tânăr, frate, sub ascultare, mă rugam înaintea icoanei Maicii Domnului și rugăciunea lui Isus a intrat în inima mea și a început să se rostească de la sine. Într-o zi ascultam în biserică o citire din prorocul lui Isaia, iar la cuvintele, Spălați-vă și vă veți curăți. mi-a venit gândul. Poate că Maica Domnului a păcătuit vreodată, chiar și numai cu gândul. Și lucru uimitor. În inima mea, deodată, cu rugăciunea, un glas mi-a spus lămurit: Maica Domnului n-a păcătuit niciodată, nici măcar cu gândul. Astfel, Duhul Sfânt a dat mărturie în inima mea curăției ei. Dar în timpul vieții ei pământești și în ea a fost o oarecare nedeplinătate și unele greșeli, dar fără de păcat. Se vede aceasta din Evanghelie atunci când, întorcându-se de la Ierusalim, nu știa unde era fiul ei și l-a căutat împreună cu Iosif vreme de trei zile. Sufletul meu se înfricoșează și se cutremură. Când se gândește la slava Maicii lui Dumnezeu. Mintea mea este slabă și inima mea e săracă și neputincioasă, Dar sufletul meu se bucură și atras atras să scrie despre ea măcar un cuvânt. Sufletul meu se înspăimântă de o asemenea îndrăzneală, Dar iubirea mă împinge să nu ascund recunoștința mea față de milostivirea ei. Maica Domnului nu și-a șternut înscris gândurile, nici iubirea ei pentru Dumnezeu și Fiul ei, nici durerile sufletului ei în vremea răstignirii, pentru că nu le-am fi putut nici cum înțelege, că iubirea ei pentru Dumnezeu e mai puternică și mai arzătoare decât iubirea serafimelor și a herovimelor, și toate puterile cerește ale Îngerilor și arhanghelilor sunt mute de umire în fața ei. Chiar dacă viața mai Domnului, E ca, învăluită într-o tăcere sfântă, bisericii noastre ortodoxe, Domnule, a dat să cunoască că iubirea ei îmbrățișează întreaga lume și că în Duhul Sfânt ea vede toate noroadele de pe pământ și, asemenea, Fiului ei îi este milă de toți și miluiește pe toți. Ah, dacă am ști cum iubește prea sfânta pe toți cei ce păzesc poruncile lui Hristos și câte este de milă și se întristează pentru cei ce nu se îndreaptă. Am simțit acest lucru pe mine însumi. Nu mint, spun adevărul înaintea feței lui Dumnezeu pe care sufletul meu îl cunoaște. Cu Duhul am cunoscut-o pe prea curată fecioară. N-am văzut-o, dar Duhul Sfânt mi-a dat să o cunosc pe ea și iubirea ei pentru noi. Dacă n-ar fi fost mirostivirea ei, aș fi pierit de mult, dar ea a vrut să mă cerceteze și să mă lumineze, să nu mă păcătuiesc. Ea mi-a spus, nu-i frumos pentru mine să mă uit la tine să văd ce faci. Cuvintele ei erau plăcute, liniștite și blânde și ele au lucrat asupra sufletului meu. Au trecut de atunci mai mult de patruzeci de ani, dar sufletul meu n-a putut uita aceste cuvinte dulci și nu știu ce i-aș putea da în schimb eu păcătosul pentru dragostea ei față de mine, necuratul, și cum voi mulțumi bunei și melostivei maici a Domnului. Cu adevărat, ea este ocrotitoarea noastră la Dumnezeu și chiar și numai numele ei bucură sufletul, ori tot cerul și tot pământul. Se bucură de iubirea ei. Lucru minunat și neînțeles. Ea viază în ceruri și vede neîncetat slava lui Dumnezeu, Dar nu ne uită nici pe noi, sermanii, Și acoperă cu milostivirea ei tot pământul și toate noroadele. Și pe această preacurată mai casa Domnul ne-a dat-o, ea este bucuria și nădejdea noastră. Ea este maica noastră după Duh și ca om e aproape de noi după fire, și tot sufletul creștinesc. I-a atras spre ea. Cu iubire. <fie>